Ohjelman tarjoaa Pasi kuikka, vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Joo, Metsi me, me, me, me, me, me, me alkaa olla pikkuhiljaa tässä paremmassa kunnossa. viimeksi hän oli aika lunsainen olo. nyt on vielä, kurkku on kipeä, mutta yritetään tällä pärjällä, yritetään tällä pärjällä. Täällä on äh, nyt sitten, on, ehkä huomasit, että on ilmoja pidellyt. Niin siihen liittyen sitten pidetään tällainen sääspesu. Spesu. Lähinnä soitetaan talveen sopivia kappaleita, mutta myöskin muita sääilmiöitä. Ja vuoden aikoja noteerataan nää, musiikkivalinnoissa. Ja täällä on paikan päällä jotenkin tutun näköinen niin ihminen. Tuntuu, että mua jotenkin huijataan täällä. Aina täällä on, jotenkin tuntuu sama ihminen, mutta kuitenkin, kuitenkin ilmoitetaan dj niin se on kuitenkin eri ihminen. Mikä on, mikä on sun DJ-nimi tällä kertaa nyt sitten, jos olet se sama ihminen kuin täällä aikaisemmin? Mä en tiedä, onko se sama ihminen vai ei mutta vähän vaikuttaa sitä, mutta kuka, kuka, kuka on tällä kertaa täällä muka vieraana? Tissini on Ice. Tissini on ais. Nice. Tissini on ais. Nice. Okei, okay, ei ole Disney on nais, nice, vaan Tissini on ais. Nice. No niin, sehän, on, sehän oli oikein mukavaista, Sitten paitsi kyllähän Tissini, se sovisi kyllä mullekin, kyllähän miehelläkin, miehelläkin on sitten sen puoleen. Mutta, mutta joo, kuunnellaan tosiaan näitä aiheisen kuuluvia kappaleita. Tuossa tietenkin Munamies sitten Helle Klassikon ja kuulemme sen myös alkuperäisenä versiona tänään. Ja lisäksi äh, musiisointia Myrskyluodon Maija. Lauletaan tanskaksi tässä, näin sitten jossain vaiheessa. DJ Tissin on Aisin johdosta. Mutta eh, eh, laitetaan seuraava soimaan, se on Pizza Enericku ja tytöt Talella. Nyt hova! Noniin! Kun lumi tulemaa, se enrikoa alkaa suututtaa Joka paikka kolottaa, kun kulma tulee sisään ovesta Pipo kutittaa, se enrikoa inhottaa, jos pois ottaa Saa varma virustartunta, kaikki naisilla Oto jalassa Ja pitkä takia, peitämässä pepua Myös työtöt käyttää pipoa, tai muu lämpölakia Ei voi katsella, työt on ihanaa tukkaa Sisään paljon kuraa, sitä saaluutan kanssa Ulos tuontaa ulko-ovella No niin, ää, ki kiitoksia, kiitoksia ää, Vähän kovempaa musiikkia, kiitoksia taustalle Tuleeko? I, noin, hyvä ää, Vähän, vähän hiljempaa, kiitoksia musiikkia Noin, tämä on tarkkaa puhetta, tämä on tarkkaa puhetta. Siis, olin kysymässä näin, että sinä olit nimeisesti tyttö Ja nyt on talvi Tissini on Ice Kyllä Noniin. olen Joo, Ehkä tyttö. Kyllä. <gülüyor> ei, no okei, okay, sä ollut, haluat olla tällä ei, ei, ei, ei, ei voi tietää, ei voi tietää, okei. Okay. Mutta jos nyt oletetaan, että et sä oot tyttö oletettu. Joo. Noi, räjätään siitä nyt. Mut, et, ei voi. Tietenkin voi olettaa, että aina kaikki olet, oletukset tule oikeita oletuksia, mutta oletetaan nyt, että oletetaan oletettavasti näin. Ni, niin tota, niin monestihan sanotaan, että, että pitkät kalsarit miehillä on seksin tappa. Niin mikä, mikä on sun suhteeseen miehiin ja pitkiin kalsareihin ja seksiin? Ähm, Lertsa, he... ty, pitkät kalsarit on kivat kalsarit. kalsarit on kivat, kaikki kalsarit on kivat. Kivempi vielä, kun ei ole kansareita ollenkaan. Tyttö talvella, pitää aina päällä, vaan ja vaatetaan. En rikkoa harmittaa, kun ei saa heti tietää, kun katsotaan. pitää aina päällä, vaan ja vaatetaan. Kun oli, oli ydinarvo Pohjois-Ola, nyt liikenne, liike, niin, niin, tota, niin mä aloitin pitkän kansarvoon Pohjois-Ola liikkeen. Ja mä en oo käyttänyt pitkiä kalsareita sitten. Oliko 14 vai 15 ikävuoden? Että, että tota Mä olen, jos on, nimittäin, jos pitää esimerkiksi lähteä työpaikalle ja viettää sillä aikaa esimerkiksi tuollainen kahdeksan tuntia keskimäärin, niin jos, jos on niin kuin pitkät kalsarit jalassa, niin sehän tulee ihan helvetin kuuma kuitenkin. Jos, on, jos on, pitää pitää niin, kuin niin sanotusti alaosassa niin kuin yhtä paljon tuota, no, niin kuteita, kun on plus 20 plus asteessa, kun on, mitä on miinus 200 astetta, niin jos, jos on pakko, niin mä otan niin piukat farkut ja laitan semmoiset toiset farkut sen päälle, lö, lökemät farkut, ja sitten mä tuun tuota, niin, tuota, niin mestolle, niin mä otan, otan ne toiset farkut pois, ei tule kuuma sisällä. Ihan niinku Niksirkkaviin. niksipirkka niksi niksi vinkki, Niksirkkaviin vinkki. La. La. La. La. La. La. La. La. mä ne helvetin hyvin. Me. Me. Oh, niin. Miltä se kuulostaa? Voisiko, voisiko tätä lähteä eteenpäin? H Hyvä juttu. Noniin, sä, sä oikein... farkut. Mä olin niin häkeltynyt tosta, että tollaista voi tehdä. Mä aloin miettiä, että voiko joku oikeasti joskus tehdä jotain tollaista. se on todella tehnyt? Kyllä. Minä olen näin todella toimittanut. Jotkut ovat että tästä niin kun, ää, radiossakin maininneet täällä näin. Ja ovat pitäneet jotenkin nolla. Jumalauta jää ja, teet, että Jumala ja pu pukeutuu niin kaksi farkkoihin. Mutta, että niin, siis sehän on ihan helvetin hienoa. Ja, ja varsinkin jos ei niin kun tiedä sitä, niin tuut niin Elviksen työpaikalle näin. Näin. Ja ensimmäistä tuut ja vedät housut alas. Niin, se on kyllä kova, <tos> kova movesi. Kyllä, kyllä, kyllä. Näytän mulle, missä sulla on rusketus, Räinat, piirrän Jos liian kylmä on, voin viidet villahousut laittaa. Pauku, pauku pakkanen, niin kuin popkorni paukkuu. Tänään pakkaan luistimet ja termospullon laukku. Savu nousee viikusta, mittari näyttää miinusta. Taitaa olla kylmin talvi pitkiin aikoihin. Kuka niitä muistakaan? Hän suksiluista kaikki pukeutuu lämpimiin villapaitoihin. Laskee mäkeä tonne puiston, Pauku, pauku pakkanen ja lisää lunta lykkää. Talvi on se vuoden aika, josta minä tykkään. No niin, tänne on tullut taas shoutbox-viestejä. Kyllähän ne kalsaritkin jalasta saa hyvänen aika. Kalsarit alle, housut päälle ja töihin tullessa sitten vessaan taiteilemaan kalsoja pois, ilman, nii, pois. Niin kato ilman kalsarita sitten töissä, mutta sitten to, to, että sit jos mä otan sitten ne pöksyt pois kuitenkin siitä huolematta, eikä mulla olla yhtään mitään, niin silloin voidaan vähän, vähän ehkä varsinkin nyky nykyisessä ilmapiirissä sitten suutahtaa. E, n, niin, no, mutta laita sinne niin kuin normikalsarit pitkään alle. Normi kalsarit, siis lyhyet pitkien kalsarien alle. Niin ja sitten tavalliset hoistat Niin, mutta kun nämä pitkät kalsarit, kun ne on semmoisia, että ne takertuu kiinni, ne on no, niin, niin, niin kauhean tuntuiset, että se, se, se, se kuohitsee minut, se tappaa minut, se, se vie multa vapauden tunteen. Okei, niin. okei kyllä siellä, tämä, tämä Espanjaan matkaajat äh, täältä laittavat shoutbox-viestiä. Espanjaan matkaajat Minna ja Pekka nyt perille aurinkorannoilla. Soita meille sopiva biisi täällä sataa kaatamalla. Ja tuuli lähentelee myrskyä. Okei, Pitkiä jo. kalsareita ei tosin ole tarvittu. Ai, ai, ai. Aika yllättävän. Talvi loppui jo pari päivää sitten. Nyt on kevät. Mm, ai siis siellä vai? Kyllä. Okei. Ei kun täällä tulee huomioon shoutboxes. Okei. Nythän on kevät, koska on maaliskuu. No, no niin kuulepa sen rakkaat ihmiset. Sehän nyt on sillä lailla. Että kauan, siis kauanko kestää talvi? Yleensä ei saa kolme kuukautta etelässä mielelläni, että se on kolme kuukautta? Eli on mitä päivää? Joo, niin, kyllä. Noin näin. Ne, aivan. Mä tiedän, mihin tämä johtaa. Kiin, Noniin, niin, mä oon niin, kertonut tästä on joskus aikaisemminkin. Mm -hmm. Kylmimmät 90 päivää on joulukuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin. Jotkut ihmiset valittaa, että joulukuun alussa onko se kumma kuin ei, ei pidäkään olla lunta. Kaikkein kylmin aika on tammikuun puolivälistä helmikuun puoliväliin, eli kestä kuukausi ja ete, ta, e, eteenpäin, eli joulukuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin. Kevät alkaa vasta maaliskuun puolivälissä keskimäärin Etelä-Suomessa ja talvi alkaa vasta joulukuun puolivälissä Se ei ala joulukuun eka päivä ja, ja tota, loppu- tai maaliskuun vika, e, e, eka päivä myöskään. Eli siis se on se pisin, pisin 30, 90 päivää. Eli tällä tavalla. Että, että nää, tavalla, tavalla nää ta, talvikuukaudet menevät vähän niin Oliko siellä vielä joku näköinen viesti nyt sitten. Kyllä täältä on tullut, että nyt kun on niin helvetin kylmä, niin mä teen aina noin, että kahdet housut päällekkäin. Okei, okay, hyvä. Mulla on sellaiset kesähoususet ja sitten liituraita liituraitahousu työvelvoittaa. No ei ole Ainakaan pipari huurussa. He <läholin> <läholin> <läholin> se, niinku, niinku. <läholin> Olko suomalainen Amsterdamista. Kanaalit on jaassa. Täältä puhuttuu kaikki mm, niin niin. tämä Tämä on paras ohjelma. Kiitos. Olkaa hyvä. Je, je, je. Voitko ystä ystävällisesti kertoa, mikä kappale se äsken ja mikä se nyt? Äskenhän meillä soi, tuota, tuota, mikä se äsken olikaan? Se varmaan näkyy siellä. siellä... Eipä se kuule enää näkyä, koska se, ah. se Se Olkoon Mysteeri, mutta nyt soi Hajotkaa pakkaseen. Ja esittää, mikä kuka? Esittää esittää ka kardinaalit. Kardinaali. Ja, kardinaalit, joo, hajoitkaa pakkaseen. Eikö oli... tämä Mad Ventures-tyyppien slogan, hajoitkaa pakkaseen? Voi olla, tota, joo, niinhän se on, joo, joo. joo. Ja tää, tää oli aika, piti tulkita oikein tätä kantaa, että mikä tämä on tämän yhteen nimi, mutta kardinaalit. Kuulellaan nyt sitä sitten, saatana. Ohi. Taas kuljetaan valoon päin, kevät ja minä, mikä pari, valon lapset käsikkäin. On kineys ohi, taas kuljetaan valoon päin, kevät ja minä, mikä pari, valon lapset käsikkäin. Ei. Tota, tässä nyt tosiaan, jos ihmiset ovat sitä mieltä, että kevät on alkanut, niin sitten se on alkanut. Se, ei mitään positiivista, siellähän nyt oli ainoastaan ihmisiä, kun eilen oli päivä, ne oli vain kaustaista sitä pakkasta, että siinä mielessä kyllähän se kevät on alkanut. Mutta on ollut aikamoista viedologoosaa, kuulkaa tämä, tämä nyt viimeiset pari viikkoa, Varsinkin, varsinkin oliko se tiista ja keskiviikko voi aikaisen, tämä sana. Minä oli aika sanominen, ja kun olipä päässyt tota, niin jossain määrin kuntoon, että nyt pois lähtee ulos liikkumaan, niin, niin sellainen karsee ilmat eihän siellä kyllä nyt ihmislapsi liikkumaan, niin jo, pitkään aikaan se otettu seuraava kappale, että yllättäen, niin on omistettu kaikille, jotka on tuota, lauhustettu tuolla pitkin kylmiä, tuota, no niin, kylmiä tuota, jäisiä katuja. Seuraava biisi. Miehistä parhaat Tää on Aivamme me piiritä. Saaten karmaa, jälkäuasta. Kutsa viesti voi ja Ahtoja. Vahjelman tarjoa, Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi juus taajuus 98,5 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki. We are the reading circle of the awakened. We have dedicated our lives to Vladimir Sorokin's novel Ice. You are our sisters and brothers, you are still asleep, but very soon you will be awake. Ice. Suomen enisiltä maaliskuussa. Glockrieg ja Von Kral teatteri. Liput www.glockrieg.fi. Manettast Maria Gasolina bändistä Moi. Esinymme G Live lävissä perjantaina toinen maaliskuuta. Tule mukaan liikuttamaan luitasi niin idän kuin länne tahtiin, kun soitamme uuden levymme pitkää siltaa materiaalia sekä vanhoja hittejä. Liput osoitteesta JLILab. Heivtua muuten toiseksi muin ja kauan Kuukauden ilokuva. Kale Tarikin sysimusta The Nile Hilton Incident tempaisee katsojan keskelle Kairon alkavaa arabikevättä. Yökerho on murhattu, mutta rikoksen reilu selvittäminen ei miellytä vallanpitäjiä. Korruption karaisemaa etsivää esittää Fares Fares. Sundansin festivaalilla palkittu The Nile Hilton Incident Orionissa maaliskuussa. Orion Maailma on yksinäinen paikka ilman kavereita.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 Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka. Pisteffi. Mä Aion tulla vielä sua lempimään ja Me Mä tullaan kauhana jotakin Kuule, me tavataan viemään Sä asut siellä missä aallot vyörantaan Ja palmopuut huojuu Mä oon täällä missä pakkanen paukkuu Ja viisi Eikö e, e, e, e, e, tämä Anna Apreu tässä nyt on ilmeisesti että tässä tuonne Jukka-pojan tota kappalalle? hänellä on, hänellä on, on noi portugalalaiset ju, juuret kuitenkin, että et siinä mielessä ei ole, Suomen talvi on välttämättä tässä hallinnassa. Niin kuin ei kyllä meikäläiselläkään. Vähän vielä, vielä pitää kurkkua kipeä, niin ei tästä hirveästi pysty kailottamaan. Mutta hoidassa se mun pelosta. Onne, mutta mennä, mennä. Ei väkänä kaukana vielä, kuule, niin vielä. vielä. Sulla lämpimään, Hei, että sä oot kaukana silloin, kuulemme tavata Kuuntelet, kuuntelet sisäänpaskiksen sääspessuhahan lähinnä, talviin liittyviä kappaleita, mutta myöskin muunlaisia viisiä tässä esitetään. Muuten ensi viikolla on sitten edellisenä päivänä ollut naistenpäivä, niin me sitten noteerataan sitäkin, pidetään naispesu Tai ehkä pidetään myöskin miespesu, mutta se naisartisteja, mutta Mä mietin, että pitäisi puhua sitten miesasiaa siinä sitten, vähän niin kuin mikseta tätä systeemiä. Mutta mutta jossain määrin siihen liittyvää toimintaa joka tapauksessa on tulossa tässä näin. Ja täällä on siis paikan päällä, mikä sun dj nimissä oli kai? Tissini on nais. Sä olet millä kera? Tissini on nais. Tissini on Me lämpimää. Ajan vielä suon lempimää. Ja kaukana siellä. Kuule, tavataan vielä. Kylmässä lämpimää. Me ajan tulla vielä suon lempimää. Ja vaikka ootit kaukana siellä. kuule. Mielenkiintoinen laulu sanoit. Niin toi kuulosti vähän mutta tommassa tuntuu niin vähän niin mustalaismusiikki meiningeltä että. Oh. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Kato, niillä on lämmin verivirtaa jos suonissa niin kyllä se sopii Mä ajattelin, Maattele toi kuulosti enemmän sellaltaa pikkuelemeltä. No, sama no Sama asia oli maininki seloisia sepöjä ja hyviä asioita. Positiivista sitä. Te paitsi, Ana anna napreupien eläinen? Lampin, <kovcend excel Sail weiter> olen, olen, olen aivan shokissa, olen aivan jäätynyt järkytyksestä. Télé, baby, vielä Se oli aika epätoivinen ja masentava. Rajaton ja Pakkanen oli ka kappaleen nimi. Itse asiassa mun, ee, joskus on ollut, ollut, ollut tota, no niin, niin sanottu e e esimies, mies, on niin ollut Leena Pakkanen niminen henkilö. Jäätävää meininki oli silloin. Mutta tota, otetaan sitten tuo laitaa tässä vielä seuraavaksi. Paita pois, paita pois, paita pois. Kaikki ottakaa paita pois. Aurinko paistaa kuitenkin siellä edelleenkin. Ja sitten lähestytään pikkuhiljaa tanskan kielisestä esitystä Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt. Tulkaa viekää sitten, vaikka tuhkat pesästä. ot minä nautin kesästä. Käyn ahon laitaa, minä ilman paitaa. Ei estä kukaan, kun matkaa teen. Vain suvi tuulen, minä kutsun kuulen. Ottaa mukaan mun uudelleen. Viranomaiset saa turhaan etsiä. No niin, äh, täältähän on taas tullut viestiä. Hienoa, hienoa. Voisiko DJ sanoa nimensä myös venäjäksi? PS, soittakaa Immortal Nebular Ravens Winter. Ja ja venäjäksi tetsini onainen babuški džur Ah, okay. Joo, no. Katri Helenan ä, syysunelma soimaan tällaista toivotaan täällä. Koska syksystähän me kaikki kuitenkin unelmoimme. Mm, kyllä sieltä se, se tulee. Se alkaa, alkaa, alkaa sitten syyskuun alussa, että toden, vaikka kevät alkaa maaliskuun eka, niin syksy kyllä viimeistä alkaa syyskuun eka äh, Täällä on myös tällainen viesti, että joulukuun ensimmäinen on talvi säätilasta riippumatta ja maaliskuun ensimmäinen on kevät säätilasta riippumatta. Niin se vaan on, perkele! Niin on. Kyllä, kyllä, jos katsoo, kuinka paljon on lämpötila keskimäärin Helsingissä joulukuvalossa, se on nyt plus viisi astetta ja, ja tähän aikaan vuodesta se on niin miinus yksi astetta, mutta vaikka siellä on kuusi astetta lämpimämpää, niin silloin on sitten talvi ja nyt on kevätet vaikka on, mutta sehän täytyy kyllä sanoa, että, että maaliskuussahan, jos on niinkuin asti pari pakkasta niin sehän tuntuu, jos on varsinkin ollut talvi sehän tuntuu lämpimämmältä sitten, kun, kun kesä jäl, jälkeen mm. on no, no kylmä ja varsinkin jos auringon paistaa, niin sehän lämmittää paljon enemmän sitä maaliskuussa. siinä mielessä tietenkin, että varsinkin keskipäivän aikaa on eri homma. Laitetaan yksi biisi ja sen jälkeen mennään, mennään tämän. tämän, tämän oliko, oliko jälkeen Oli täällä Joo, vielä jo, sulle jo. suositellaan bambu. Ari, suosittelen niin? äärihyviä bambukalsareita. Bambukalsarit, bambu okei. Okay. Bambukalsarit, kun sä puhuit siitä jotain, niin? jotkut Kyllä. jotain jää jo, kiinni. Niin. Sitten vielä terveisiä Buenos Airesista. Täällä on mukavat 25 astetta ja aurinkoa. Haistakaa siis Paska Kuulepa, joo, mä, mä oon joskus ollut Argentiinassa, -Ar siellä, siellä, siellä oli hirvittämät helteet, silloin, kun otettiin huomioon, kuinka paljon aurinkolämmitystäkin, se oli plus 50, Suomessa otettiin huomioon tuulen, täällä oli miinus 40, oli 90 asteen ero, nyt on vaan tuommoinen noin kuin 50 astetta, että haista vittu siellä, on, mulla on ollut paljon paremmat ilmat kuin mä oon siellä ollut. Otetaan yksi piisi vielä, että -tu tulee taidetta selkeä. Mikästä kappale nimi onkaan? Tämä oli joku käsittämätön kappale. Tämä nimi. kaunis teos, mikä tässä nyt soi taustalla, on tietenkin nimeltään Kesäpesä. Sen meille esittää Marja-Liisa Kuosmanen. Marja-Liisa Kuosmanen, no hienoa. Mietin sinua katsellen, näin kun rakastaa Kesän kesänurmella loikoillen. so out oh. Toi nyt riittää tuossa noin. Joo, nyt tulee tarjota kolme sekuntia jäljellä, kun kello tulee puoli viisi. Ja nyt tosiaankin Lasse Mortinsoi, studiorkisteri ja myrskyluodon Maija. Missä tämä lähtee? Joo, nyt se lähti pyörimään. Ja voitko ystävällisesti siis tanskaksi tähän näin? Ja ei mitään sanoja nyt tässä edessä, niin anna tulla vaan. Ja soitteletkin ehkä, jos onnistuu. No niin. Tulee. tulee aika hiljaa, kun tulee tuo mutta tämä mä en tiedä... Eipä sille voi mittaa! voi mitta. Enemmän minulle tilaa! Se, se varmaan, kun, kun se on tuo päällä, niin se ei jotenkin... Niin se voi olla. Peida. Laitais tästä vähän hiljemmä. Ei sit ei kuulu kaikki mitään. hiljaa. Joo. nyt se pitäisi alkaa kohta kaljoittaa tanskaksi sitten. tätä toi pois tuota noin Ja tärskkäksi kiitos. Nyt ja ajattelen ja Nyt ja kovempaa. ja ja ja ja ja ja okei. Tässä on mykkä. Tässä on mykkä. Tässä on mykkä. Tässä on mykkä. Tässä on mykkä. Tässä on mykkä. Tässä on Nu no, e engon singun geen. Voitsetosta toi edellisen lauseen. Nu no, engon singun en geen. Nu no, engon singun en geen. Oliko se siinä nyt sitten? Eiköhän tämä tää voi olla tässä. Mä vaan vaan oletan että sä toivot että se oli siinä niin mutta mä... jatka nyt kuitenkin. <laughs> <laughs> Mitä se pisi alkoikaan? Hervenkulune. Ah olen, se on olen. Spikka, aluksi spikka, alukset tanskaksi. ylöse he, tanskaaksi. Hei, hei, budet, tai täälläkin mykkä, castina statsminister, um, min castina, deno mykkä, dena maan myc... den frångårskan. Ah, hello. Aor. Oh, mulle, mä luen chatbox-viestiä. Hienoa, okay. hienoa, arvotaan kieli. Koittakaa löytää tämä, vähän hiljaa. Äh, ko, koittakaa löytää tämä vaikka enää pistää paremmaksi aikoinaan. Kokeiltiin Zetorin kanssa, mutta ei vaan pystynyt Haikara hotellinainen. Sitä nyt ei, se voi olla aika harvinaisuus. Haikara muistaakseni oli lahtelainen proke-bändi. Ei, ei hirveästi, se luvun alkupuolella alkupuolelta vastaavaa. Sitten Seija Simola juna Turkuun huudettu Joo, me kyllä tänään mietittiin, että me voitaisiin huomata toi bussi Forsson, että jos järjestäisiin Paskalista tota, tota, Paskisreissun, että jos riittävästi osallistuja tulee, niin mennään käymään DJ Vorsankin kera ja, ja mitä nyt, kun porukkaa tulee mukaan, niin tota, noin, mennään käymään Worsassa bussilla. Mutta sitten uusi Paskisklassikko on syntynyt, tuli viestiä, Tossa noin, mä en tiedä mitä silloin tapahtui, sitten on aika pitkä kova... Kun... Tuosta tuli sitten aromipesä. Aromipesä. Kyllä. Tuli viesti, että tiesitähän, että kesäkuumella saa jo ajaa. Hihu! Okay, Hei. Missä sä asut? Mikä huone? Mä voit tulla, jos sä kerron minne. Huone, sata, sata, sata. Ah, huone All right, baby. Tässäkö hotellissa? <laughs> Okei. Okay. Saatat sata, sata, sata, sata, sata, sata On ovi auki sulle mun Kauden keskistä hetkeä kaipaan vaan. Läin kaula New York City, Käsityskai ollaan, kun syytön miestä samuti jää kylmä, tää on maailmaa, ei ystävyyttä näy. No niin, sopi taas tähän näin. Petri Pettersson ja Blair, blair, blair, niin kylmän kappaleen nimiä. että nyt tästä näin taiteesta väksi aikaa otetaan. mainostava tauko tähän väliin ja sen jälkeen jatketaan taiteen tekemistä. Työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Onko nälkä? Jos haluat nopeasti jotain hyvää, mutta terveellistä, syö pupun gastrosalaatti. Lähtee nälkä, mutta ei taju. Pupuravintoloita on jo neljä Helsingissä. Katso! Pupu.fi Lauantaina 3. maaliskuuta G-Life Labissa on jokaiselle jotakin. Kello 13 lasten konsertissa esiintyy pikkukakkosesta tutuksi tullut närpiäiset. Illalla kello 20 lyömäsoitin yhtye Wake Percussion esittää uunituoreita kamarimusiikkiteoksia. Kello 23 Club Choke tuo Helsingin yöelämään ja G-Live Labiin ykkösluokan lattarimenoa muun muassa salsan ja merenguen merkeissä. Musiikista vastaavat DJt Lucho ja Good Blood. Liput osoitteesta g-livelab.fi. Nähdään klubilla. Kuukauden elokuva. Saleh Tarikin sysimusta The Nile Hilton Incident tempaisee katsojan keskelle Kairon alkavaa arabikevättä. Yökerho laulejat on murhattu... Mutta rikoksen reilu selvittäminen ei miellytä vallanpitäjiä. Korruption karaisemaa etsivää esittää Fares Fares. Sundancein festivaalilla palkittu The Nile Hilton Incident Orionissa maaliskuussa. Minä Orion 15, There he is, R2 Linderman. R2, can you tell us what happened last night? Kasino Helsinki happened. Veikkaus. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Tullut, että mä sellaisia vielä teen, eli joutsela jälkeen tällainen iso biisi jostain isosta aiheesta. Mä epäilin, että mä en enää tällaiseen pysty. Sitten viime kesänä, mä olin Espanjassa, niin tämä kertoi taivaalta, teksteineen, sävälineen ja kaikki näin. Ja tässä se sitten on. Tota, Tuntuu aika jännältä, kun Jussi sanoi tuolla ennen Raumomeren juhannuksen keikkaa, juhannusaattona, että nyt olisi sitten sellainen biisi, että Tämä voisi olla niin kuin jatkoa. Ja kun mä sen sitten muutama viikko sen jälkeen saan... Ja kuuntelisin ensimmäistä kertaa, niin... Tämän kohdalla on suurin, suurin ongelma mulla oli se, että miten mä pystyn esittämään tämän... Niin kuin, tai laulaan tämän levylle liikuttumatta, että kerrassa on loistava. Hän aamukahvin vuoteeseen on tuonut rakkaalleen. Valo taittuu ikkunasta onnen he. Jokaiseen saa alla koko päivän tehdä taikojaan ja tuntea, kun lumi peittää maan. Hän risti kädet, käänsi katseen hiljaa ylöspäin ja kiitti, miten onkaan saanut rakkautta näin. Aina toivoi kyllä paljon, mutta saikin enemmän. Vaan ei yhtä tiennyt hän. Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen. On puhdas... Niin kuin hankki maalikuisten... Kuisten. Iltapäivien, ilta pitää, yes. pitää päivittää, pitää päivittää tämä näin, tai suvittaa. Voi, miten voidaan talvella soittaa Suvinimistä nimistä artistia? Että, että Onhan tämä nyt vallan perversia. Kyllä, onko sinulla jotakin tuon, tuon informaatiota? Tänne on monia koskettavia viestiä, mm. en ihan tiedä kuinka voin nämä lukea koskettumatta, itkemättä, mutta täällä on tällainen viesti kuin ni. Olisiko ja lapperannasta mitään? Hei, mutta hyvä idea. Katsotaan, Katellaan! katella, katellaan. Oli myöskin uudestaan. Olisiko ja <sus> lapperannasta mitään? Mutta ensi viikolla olis naisartisteja, niin silloin, niin silloin voisi leikata lihaa mihenkästä. Mm, oliko vielä jotain? Oliko tätä vielä Olli liikuttaa paskaakin, paskaliikkeelle. Ja voitteko laulaa joskus Kekkosesta? Paskin, miksi ikinä? Oli myöskin Okei. tällainen. Joo, sitten, yön Olli, nöy ilo. Yön Olli, nöy ilo. O Olli, ha, ha ha, yön Olli, nöy ilo. Äh, joo, joo tä tällaisia viestejä. Semmoisia viestejä, silloin niistä pitää. Mitäs me niin ei ole myrskynyt nyt viime aikoina, mutta, mutta kuitenkin aika, aika lailla ilmoja on pidellyt. Niin jos ajattelee niin totta säpiä siä klassikoita Suomessa niin niin kohansa myrskyjen jälke ja tapukari tapio laitappa seuraavaksi myrsky ja sen sen jälkeen sen jälkeen kuuleppa sit sen jälkeen sitten tapakin mitä melasta myrsky mitä kiusaa sinua taas aja Oman veen, päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut oli liikaa sydämeen, kädet nostaen vain usko ihmeeseen. Liian kauan ovin voimin harhailin, elin niin kuin muu ois kapteeni. Onen väärään vuonoon purteeni voi huuli, kunnes karikolle ylpeys murentui. Myrskyn jälkeen on poutasää. vihdoin on sen saanut ymmärtää. Nyt sen nään, ei voi yksikään. Mielenkiintoista, kun Kari karikoista. Ja huomaatko, että jonkun kylmän veen tai lämpimän veen alkuun? kylmä väen miksi Se on totta, se on hyvä kysymys. versio, mutta kun ihmisellä on kylmä, niin tähän palelataan. Kylmä. kylmä kun onni Niin paljon. laittaa tämä kokonaan. väärästä yritin. väärästä. Millä tavalla kun sulla on kylmä. No niin, hyvä, ja, ja nyt kun yleensä, yleensä tota diditaan, kun laitetaan Daruden Sarston soimaan, niin hyrytät, hyrytät seuraavasti Stormi hyyrr. No okei anna No niin Tästä sitten lähtee. No niin kuin näin. Ei, ei, ei se vielä tilitä siinä niin. on Okei, okei. Joo, ihan mitä vaan. Mä taitella se korr r Tässä niin, on toivottu niin, Christian Sturbeckin Have you ever seen the rain? Ja ei osotettu vähän aikaa. Me pidetään Tankero Englantin spessuun jossain vaiheessa ää, lälejä aikoina sitten on enemmän. Mutta kun tehdään tämmöistä pakkashenkistä spessua, niin pitäisi ottaa totta kai jäämiehen liittyvä kappale. Kimi Räikkönen kappaleen nimi. Anne tulla! Kovempaa, kovempaa! Kautta heti kaasu pohjaan. Kulta sierain mustan hevosen. Ja pani Ja minne tä käyt pohjat yokan settori Putaanit tuttu sininpalkoinen Give me give me Ja nyt tässä tuli jo eräs kappale toive niin ylettykö yleks totani laita soimaan seuraavalla henkellä mikä sun jos dedi niin oli ka tänä Tissini on nice No niin laita pois seuraava seuraava kappale Pyörätsen ylös katosin alahala se. I'm so sorry. Kopje poop! Sain taas puhel ja laulaa kanra oikea. Se on lihan leikka ja sen avopaimalla. On kolme kuuta hammasta ja tuonikohjuja. Se on lihan leikka, saor lännasta. Sen polku pyörän satulla, on liian <tipä> alhaalla. Se on lihalleikkaa sen koiran paralla on liian vähän turkkia ja liikaa kirppuja. Se on liha ja sen kotitalossa on, on kaikki toista huonetta ja vessat Se on lihalleikkaa ja Sen polkupyörän satula on liian alholla. On liian vähän naisia ja liika Se on lihan leikkaaja, sillä on ilmanvaihtoja, sen takin tavit on pullokassua. Se on lihan leikkaaja, ja per sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Ja huomenna lihamukin mättämisen MM-kisat tirrassa lahessa. Se oli ilmeisesti saltbox viesti Se oli Southbox-viesti. En, en tiennyt tätä. Kiitos tästä Tiedän annosta. Täällä myöskin todetaan, että, että aikamainen paskamyrsky tämä tänään nauru hymie. Ja yeah. yeah. yeah. Ja Sen polkun pyörän on liian alhaalla. Ja kuulostaa jotenkin tutulta biisiltä, en tiedä mitä. Mm. Voi olla, että on joku kesähitti on vaikka Joo, viime vuonna. Tai... Niin, jotain jo aikoja sitten. Vähän aikaa on mutta joskus se on kulunut No tulla vaan. 150 kiloa, sen hausat pysy jalassa. Kumiin Se on lihan leikkaa ja nappeen rannasta. Sen polkupyörän satula. Sen polkupyörän satula on liian. Ja se oli sitten sinne. Ja tälla, tälla, tästä versiosta aloitettiin tähän alkuperäiseen lopetalle. Kiitoksia hyvästi. On ilmoja pidellyt. Helle. Helle. Pakkanenkin. Sen hellille päiväkausia kausia jatkuva Kiitos Pasi-kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi-kuikka. .fi.